бактеріологічної, біологічної та ядерної зброї. Звичайно, що після таких та десятка їм подібних виступів і мови не могло бути про якусь співпрацю чи навіть координацію з Блоком Рух та його кандидатом Марком Морозенком. Зрештою, ЗІЗ прийняв постанову усіма силами боротися з Блоком Рух як маріонеткою партії влади ОУН. Усіма силами боротися з кандидатом у президенти Марком Морозенком, як ренегатом-опортуністом та ставленником режиму. На вибори йти новоствореним блоком під назвою «демократичний соціалізм», а кандидатом у президенти від справжніх лівих сил висунути Івана Михайловича Пролетаренка, сина полум'яного борця за справедливість, Михайла Пролетаренка, убитого 1972 року правими екстремістами з банди «Онуки Святослава». Блок «Демосоц» відразу ж розгорнув потужну агідаційну кампанію. З'явилась дуже радикальна ліва газета «Правда Матінка», яка продавалась за символічною ціною «Три шаги», і не стільки громила антинародний режим в особі диктатора Стеценка та його кишенькову партію ОУН, скільки викривала цих кар'єристів та шкурників з блоку рух. Найбільше від правди матінки діставалося цьому блазневі з блакитними очима, який їсть з руки генерала Стеценка Маркові Морозенкові. Зате кандидат від справжніх лівих Іван Михайлович Пролетаренко наділявся такими чеснотами – які носять лише герої вірнопідданницьких романів, виконаних у манері правдивого укрреалізму? Вся Україна за короткий термін була обліплена дуже якісно виготовленими кольоровими плакатами, на яких Іван Пролетаренко, вишиванці та синій Спецівці, з нагрудної кишені котрої виглядав загострений олівець та штанген Циркуль, стояв на тлі пшеничного поля. В лівій руці він тримав портрет свого убієнного вітця, полум'яного борця за народне щастя Михайла Пролетаренка, в жалобному чорному обрамленні, а правицю мав піднесену догори і застережливо піднятим вказівним пальцем. Напис на плакаті повідомляв «Борець за справедливість. Голосуйте за». В тісячневій дні теж в активних електоратних потугах здригалась інша частина українського Політикуму. В Чернівцях народжувався ще один виборчий блок – «Інтернаціональний рух». Чернівці для проведення установчого зізу запропонував молодий активний інтернаціоналіст, сам з цього міста поет Тарас Тарасов. Зібрались люди, які представляли інтереси найчисельніших нацменшин України. Росіян, євреїв, румунів, манярів, поляків, молдованів та ще десятків зо два повноважних, як вони самі себе атестували, представників пригноблених українським шовінізмом націй. Було багато говорино про хижі підступи верховодів блоку рух, які знавісніло рвуться до влади, а інтереси пригноблених націй їх зовсім не обходять. Мало того, документально було підтверджено, Продемонстровано документи. Таємні плани зверхників блоку рух про вирішення національного питання в майбутній соціалістичній Україні. Передбачалось виселення етнічних неукраїнців на їх історичні батьківщини. Звичайно, що за таких умов слід самим подбати про свою долю в цій державі і створивши могутній блок інтернаціоналістів за якомога більше місць у їх парламенті. Бо і справді почнуть виселяти кого в Сибір, кого в Аравійську пустелю, кого в Центральну Азію, а кого в Голодну Європу. Після двох днів озбірілих суперечок все-таки вдалося укласти виборчий список інтерруху, так, аби число псевдообездолених було зведено до мінімуму. Але, на диво одностайно було вказано на лідера. Першим номером у списку, як також кандидатом у президенти України, став поважний чоловік без певних занять, зате із багатою біографією, 54-річний Григорій Кручений Про нього було відомо, що він палкий та непримиренний ворог режиму І справжній інтернаціоналіст Інтеррухівців він підкорив тим, що майже досконало володів мовами народів Які тяжко гнобила шовіністична Україна Його програма була проста та доступна І складалась всього з двох слів Всім усе За гальбою пива буфеті драмтеатру де проходив з'їзд, він пояснював прискіпливим журналістам, що це означає.